jaialdi bat antolatu dau Azkapenak harsaten zapaturako izan be Azkapenak gureten 25 urte itxitu eta 25garren urte horrean barruan basan bezala zapatuan jaialdi bat hingo dau hemen harsaten e, hartzeldeko ilunkako saietatik aurrera makina bat Ba, Itzor du, antoratu ditu hemen arrazaten, eta guk horren ba, berri hain dugu. Eta zuzenena, ba, ba, bueno, taldeko kide baten ahotik jasot, informazioa euragatako ilako, xeetasun e, danak eta horretarako ditutxeu, ba, Xabi Jodi hori behar dalako, ba, askapenak, arrazateko, a, arrazateko taldeko kide bat. Xabi, egun hon? Egun on. Esan du zapatuan, arrazateko zeiratik aurrera izango duela jaialdi hau, Eta egitaragoan ikusi du, bueno, batetik musika egongo da, ez tabaidea gongo da, dokumentala gongo da, gongo da e, ze material arreko zue arrazaten eta nunko nun katuko da jaialdi hau xabi? Bueno, azmoa da, hori, martxuaren milioan, arun batzarekin, eh, bateteko gaztetxian, xinietatik aurrera, olako jaialdi internazionalista xume Eta jaialdi honetan, bueno, aziko giniakea, arrazaldeko xigetan, 2008ko brigaden aurkezpenarekin, Atzpe animatzeko bertara dator dena, ba brigadetan, autzengo brigadetan parte hartzera. Ondoren egongo da itzaldi bat, e, bueno, aurreko 2011ko agustuan e, Argentinako brigadetan parte hartu zuten brigadista hori eskultik mm -hmm. eta bertan azalduko azaldugoa bizkat, ba bereik bizitzandako esperientzia Argentinan eta batzke egongo da bideratuta, ba, menor bueno, badago Argentinan mugimendu oso potente bat eh ba lagilek berreskuratutako fabriken ingurikoa eta pixkat ba horrek nondik norako enberri emango dau eh, eh azur bueno o argentino hau izamazan ba Argentina guztian ba 200 inguru badaz eh lagilek berreskuratutakoak 2000erri krizi eh bueno ekonomikoak eztan da giltaz ez hilordan hasiena sortzen eta guztiak, hamar 10.000 la inguruk egiten da belan enpresa horietan, orduan pues horren berri emango emango zuten 2011ko horigarran parte hartutako kideek. Eta ondoren, ba, horri laguntzeko aburu bat botako genuke fasilbi bat dokumentala, fabrikazio patron, ba, bertako eredu edo tipo honetako planteia bat, aukerriko Argentinako provintzian kokatzen lana. Eta eztabai da horrekin matera, ezta? Bai, gero ondoren, bueno, ba hori, eh viendo ikusita, pues eh estaba ya el debate va sortzemada, pues un guito que hizo moda. batela gero musika kontzertua pe baita, eta Agurreta Kito taldeen eskutik azaterako. <hum> bai, ba, hori gaurdat, ba beste ba, moduan bukatzeko, pues eh, gauean laspetzie zure Nortu izan dugu ba, bi konzertu eman analizatia, eta orduan garrasi eta egurra eta kitxegoen goda e, ba, ikustez aukera eta, bueno, batu gara da, zarrera bi euroren zuke izango dala, eta pues, animatzea jende guztia partaztera, egitera guztian, hartzalde efikazia eta gaur artea. <gurra> Dana, gaztetxen izango da, Xabi bai, arra jateko gaztetxean izango dana, bai. Hmm. Bueno, komentau du, bixarkua, bixarkua esbarkatu zapatokoa jaialdi bat eh, dala, ezta da? Baina horre, bueno, aurtengo brigaden aurkezpena ingo da, bestiago beste Eta hien zuzen be, brigadako lan hori ez da, ezta da? Azkapenak urte guztian ziar ikendauena. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Ba, ez dit, ezean gure eskertariko bat da, ba, brigaden antolak eta urtero duela gota goztu urtetatik antolatzen da bazkapenak brigadak. Eta urte guzti hauetan pues, eh, dozenak garri die brigadeekin joan garenak, pues, eh, ondira brigadak, bueno, eh, Mexiko da, apatizten muy bien desa utzera, eh, igual Mapu edo Mapuche en herri da ondira brigadak, kuna herri da, Palestinarak, Egon dira, brigara, venezuelara, bolibiara, europako estatu gabeko beste nazio batzuetara eta, bueno, aurten be, pues, e, bos norako edo daude finkatuta, izango zirela, alde batetik, ego ameriketara, da, ongo aukera foateko, argentina eta uruguaira egongo daukera, venezuela, da foateko baita, eta bolibiara eta ondoren eh bueno, Herrialde eh, Arabiarre ba, eta Okienez, lurralde okupatuetara eta Palestinara ba, beste brigada bana urtengo izan. <güls> Brigade horrek gehia proiektu zehatzak edukiko gutue, Xavi? Bai, bueno, eh aurreko urtean eh Azkenabaruan egin bat eta izan zen hori, ba, nolaite eh, ematea, pues zentzu eh, bat, eh ba zentzu spesifiko bat edo brigada batean lantzear, lanildo lan lan lan konkretu batzuk. Eta hori pues, izan zen, bueno, e, pues, irakurketa baten ondorioz pues, egitzen nahi izan zen ba, azkapenak eta internasionalismotik e, zerra portatu gehiken gaur e, egun abian Euskal Herrian dauen prozesu barri honi eta orduan bera hori izan e, irula milo konkretu lantzea brigada bakoitzean izango zidela e, demokrazia parte hartzaia, memoria historikoa eta ekoizpen eredu alternatiboen gaiak <hazurra> Orduen, pues, eh, adibidez, eh, Argentina-Uruguai da dan brigadak, landuko dau bereziki, eh, alde batetik, memoria historikoaren gaia, pues, eh, bertan, eh, bai Argentinan eta bai Uruguaien, eh, bizizan daude erregimen eh, pasista bat, eh, lagoigarren amarka dara aziera arte eta pues, eh, bertan, badauz, eragile pila bat, memoria historikoaren gaia lantzen da biltanak, eta beraiekin, ba, artio eman zuzen daukin gozuten eh, brigadista hauek, eta horretaz gain bigarren landildoa izango zan, e, Argentinan Argentina landuko sana ikuspeneredu alternatiboena eta zehazki, ba lehen aipatu dugun e, ba langile berraskuratutako fabrikeen mugimenduari mm -hmm. ba, buruzkoa. Mm -hmm. e, ondoren e, bueno bigarren brigada edo Venezuela lako brigadan landukoana zeazki izango da ekoizpen ba ikuspeneredu alternatiboen gai hau baita baina kasu honetan ba, Venezuelan badaude hiru, bueno, hiru e, ere mota fabrika sozialistenak edo alde batetik egongo ziren, e, gobernuak berak e, berreskuratu dituen fabrikak eta bueno, ba, eh, garai batean eh patroilla e, Venezuelako gobernuak egin izan ditu berreskuratu eta ba beraren funtzionamendua pean ba, martxan jarri, o, e, ba, fabrika ba fabrikoriek ezautzeko izango den den, gero alde batetik venezuelan baita badaude eh Langilez berreskuratutako fabrikak. Bai. Eta azkenik ba gizarrien e, beste azken eredua bat e, Venezulako fabrikenak pues e, gobernuak eh Ceresetik edo bueno, sortzen ari diren eh kooperativa sozialista. Uh -huh. Orduan, ba hiru eredu hoiek ezagutzeko gai izango den duen eta ikuspegi alternatibo eta gain e, Venezulan landikoen beste lanildo bat izango da eh Demokrazia partsaltzaiarena. Buz, guke ulertzen dugu, venezolan, bagoela nola daiteko gobernu izautzaile bat, eta, bueno, ba, esagut, ze koukera izango gu, gobernuaren partetik, ze bitarteko, edo ze baliabia jartzen biden demokrazia, benetan, parte hartzaia, inguruen. <gülüyor> eta gero, Sahara eta Palestina, bai, ez da? Beste bi bai. gurean. Sahara, Palestina, eta Bolivia, gero Bolivia. ziren. Boliv Bolivian eh, landukoan izango da, baita, bueno, Bolivian egiten dana da, ezagutu, eh bertan badago mugimendu indigena oso garrantzitsu bat eta bueno ba, jatorrizko herri horriek horrek nola egiten dioten aurre ba heraien egunerokoari eh enpresa transnazionaleen eta bar, eta aldi berean ba gait aukingo genduke aukera zagutzeko demokrazia partartzailean ildoa ere horratzeko uh -huh. eta azkenik e, eta Palestinako kasuetan pues, e, ez ez landuko lan indozifikori baina ba, izango da batez ere ba bertako egunerokoa egunerokotasuna egutzea, Zaharako kasuan, pues eh, bizi duten zapalkuntza Marrokiako, Marrokesoko goanuaren partetik eta Palestinarren kasuan, pues kolonizazio prozesu guztioi no lan bizi duten eta Israelarren partetikok zapalkuntza, ba zein gauarri dituen ez hautzeko aukera bertati hortara egutzea izango zaio. Honebrikada honek noiz ze izango sia nu udaran pangosian brigada honek Xabi. Bai, prinsipio, eh, brigada guztia izan dira abuztuan, 2008ko abuztuan. Hmm. Izen ematua ja zabalik dagoela badakigu, ez da, apirilea biterkean emulekela izena, uh -huh. eta ze eskaketan bai. da, edo izena emuteko, ez da, kitze, ze kompromiso edo, ze perfil biadau, hartu biadau, apunteik indanak, Xabi? Pues, hori, eh, bueno, beres, eh, brigada kampaina abian da, urtarrian egan azizan, eta apirilea batea arte ongo da, brigadetan apuntatzeko aukera principios eh dosien dauka aukera berga parte hartzeko eta, eta nah, interesatuta dagoenak idatzi behar dau, idatzi behardau brigadakarroba azkapena.org helbidea. Mm -hmm. Orduan horre egiten dan eh, lelengo polsco izaten dira, pues eh, su eh, jartzen dira azkapenakoak eh brigadista potentzial horiekin eta egiten dute lelengo lelengo elkarrizketa bat Mai. eta pues hartu emana izaten da eta ja fitxa bat betetzen azten da. Eta horren ondoren ja pirila, maiatza eta ekainia bitartean bai egoten didela formazio saio batzuk eta hori bai izkatzen ba, e, bueno, den rekizito bat beharrezkoa espartartea pues, brigadako formazio saio hauetan. Orduan e, guztira lau formazio saio edita, laularun bat dira, eta ba, pirila, maiatza egiten direnak, Eta pues da formazio horietan parte hartzea. <gülüyor> Eta hortik abiatuta pues ja prestegon goinakia brigadaetan abiatzeko ja taldeak eh, finkatzen dira. Hori da, Eta, zenbateko taldeak ezatzen dira brigada honek Xabi? Zenbaki ba, de? Eh, ba, norako bakoitzean beraiek, eh, o sea, bertako jendeak, ba, norako bakoitzean eh, ba antolatzen dabien, brigada antolatzen dabien jendeak eskatzen du pues depende eta non eh, ba jende kopuru konkretu bat edo bueno limite datu eta eta bueno baina hau izaten da ba apuntatzenan jendearen arabera arabera ja bai o, eh, ordan eh, adibidez pues Venezuela bai eskatzen da hie eh, batea pues jende gente andiko infrastruktualdeti eta hola prestatuta eta ordan ba bai ez dago araserik pues eh, pertsuna gidalteko baina yeah. adibidez pues beste kasuetan adibidez Ja edo Ja Ja Ja Ja Ala satu metro pues está teniendo nada, va grupo reduciendo. Ba. Uh -huh. Bai, chiquino izate baina bueno, ez hori apuntatzen jendearen arabera eta eta bueno, ondoren erabakitzen da jendea bidaldiko den lekua goitzera. Jaue <güls> 25 urtaintzu askapenak, emendik eh, aurrerako ze helburukin ze lalki jarraituko dago askapenak laniean emendik aurrera be. Mm. Pues bueno, askapena hori 145 sortu zen, mila eratzion zaztian, eta, bueno, pixat, iraitza zandimizkan epeletan e, sortutako erakunde internazionalista bat izan zan Orduan, pues, e, ordu tigona, ba, hamaika izan dide bereak egin dauen borrokak, eta pues, e, gaur egun ere, pues, e, ba, bide berdinean jarraitzen dau. Eta, pues, bazdakit, e, aurrera begira e, aktapena, bueno, hazan e, izan dau, e kale da bat, nolabait e, bere ibilbidearen parte dena eta nahiko gauza nahiko galdintzatuta utizkiona, baina bueno, ba, Azkenaren da, aurrera jarraitza bere lan internazionalizarekin eta sentzu hortan, pues, ez da que denibozu eh Azkenaren lana ulertzeko edo aipatu ba, beke lau lanildo edo lau lau norabidetan egiten, bueno, e, alde batetik e bi norabidetan egiten dauen lan aztertea, alde batetik dago E, euskal herriak abiatzen den elkartasuna, Main. eta hortaz, ba, profesu konkretu batzuk priorizatzen ditu lanteko baina aldi berean, ba, e, hemen gukizatzen e, hau ba, mozatzen, datorren elkartasunean, edo euskal herriak jasotzen dagoen elkartasunean, pues, e, bide, norabide hortan ere lan egiten dago. Mm -hmm. Eta, pues, adibidez, e, doan elkartasunean, edo euskal herriak abiatzen den elkartasunean, e, bueno, ba, ezkapenak dauzka, eta du konkretu izango zirenak, alde batetik prozesu bolibari harra, e, besta alde batetik e, jatorrizko herriak, e, irugar nahi izango zan, estatu gabeko nazioak Europan eta ezkerra Europan, eta lagarren lan hindoan Muldo Arabiarra. Borde bueno, ba, internasionalismotik, e, ahi pila daude lantzekoan, ya, bueno, danara ez eta, bueno, ezkal herriko, E, Euskal Herria begira egiten dugunez lan, ba, buke, ez hori, e, entratu gara, pues, lau lanildo konkreto hauetan. Hori joaneko elkartasunan, eta gero, ba, Euskal Herria jasuten duen elkartasuna ere, koordinatzen dago azkapenak eta bide horre, ba, zintu hortan, e, tresnarike, ba, esan daukagu e, Euskal Herriaren lagunak edo, bueno, nazio artean, e, batez ere, Europako eta Ego Ameriketako herri alde ba, dauden ba, Euskal Herriari elkartasunariak zinten komite ezberdinak. Mm -hmm. Eta hortan, pues, ba, ipagarriak, pues, adibidez, e, anyaz, don, tan, justo, da, da, kasualitatez, ariak zontan, da, Euskal Herriarekiko elkartasunari eztea, eta, bueno, ba, azkapena koordinatuen dau, hama boste ezberdinetan, eta ez, hortan marri dibaino gehiagotan, Ba, martxan dauden, ekin munez berriak Euskal Herriarekin elkartasun adierazteko. Mm -hmm. e, garaia da, autodeterminazio Euskal Herriaren txalde mapean daviltza te lan txenea az, ekatasun hau, eta bertan parte hartzen dabis, ba, Euskal Herriko hainbatera gile. Berriak. Konforme, ba, gukakorda berengu, Xabi, eh, askapenan aldeko jaialdia aldi hau zapatuan esango dala harratxaleko iunkako, seietateko aurrera, gastetxian, mm -hmm. arrasteko gastetxian. Bai. Ba esker gasko, Xabio Diozalpenak emutiarren eta horrengora arte. Vale, ba, esker gasko zuei.